ויישאו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדי יהושע בית השמשי, וטעמות שם, ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה, ואת הפרות העלו עולה לה', והלוויים הורידו את ארון ה', ואת הארגז אשר איתו, אשר בו חלה זהב,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 אשם לה', לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד, ועכברי הזהב מספר כל ערי פלשתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר, ועד כופר הפרזי, ועד אבל הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון ה', עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי.